B.T. Aila, az öt fa, misztikus regény. A könyvet felolvassa, eljátsza, Végner Judit színművész. A könyvhöz zenék is tartoznak. A zeneszámok szerzője a származású világhíres, meditatív zenész, ivo Szedlacsek és a fia Pável. Ezeket a számokat a fő fejezetek után érdemes meghallgatni ingyenesen elérhetők a gaiatri.hu oldalon, valamint a Spotify-on vagy a dízeren.